ніч, коли вони підходили до кишницьких вітряків, що ліниво помахували крилами. На радість їм у якому вітряку світилось. Вони відхилили двері і війшли. Там нікого не було. І Остап з Соломією присіли на мішках. У млені стояв теплий, приємно солодкуватий запах свіжої кукурудзяної муки. Борошняний пил висів у повітрі, а стіни... Банти і постав були обсипані ним, як снігом. Біле павутиння фестонами висіло вгорі, гойдалося од найменшого руху повітря і кидало дивовижні тіні при жовтому світлі одинокої ліхтарні. Жорна м'яко шамотіли по зерну, кіш трясся, як у пропасниці, горіщо жалібно скрипіло. За стінами вітряка в селі валували собаки. Незабаром з'явився заборошнений мельник. Придивившись своїм одним оком, він пізнав Остапа. Остап раз таки розказав йому, по що прийшов. Добре, коротко відповів Яким. Трохи упораюсь, і підемо. Остап і Соломія були стомлені дорогою, однак замовчали про те. Вони трохи спочили й перекусили, поки мельник засипав зерно та переносив мішки. Так коло півночі, яким їх покликав. Ходім. Вони вийшли. Над селом стояв звичайний в осінню пору туман. Він йшов очевидячки з річки, бо чим нижче вони спускалися, тим туман ставав густішим. Село виглядало, як з-під води, Пліде лиш де не де блимало крізь землю. Дихалось важко. Всі троє мовчки спускались вниз, а далі звернули в бік от села і йшли так версти зодві, то спускаючись, то дряпаючись по горбах. Врешті мельник казав їм зупинитися, а сам пішов наперед. Остап Соломію Соломією вдивлялись у темряву і нічого не бачили, Мельникова постать раптом зникла з перед очей, мов розпустила в млі. За кілька хвилин він вернув і повів їх за собою вниз по крутому й слизькому схилу. Коли вони обережно спускалися з гори, недалеко від них блинули два вогники і ж мить зникли. То лис, пояснив Мельник. Врешті вони зупинились. Мельник викресав вогню, і освітив вузьку, як лисича нора, печеру. Тут, видно, недавно були люди, бо лежала сухого листу та кілька грубих вербових полін. Мельників план був дуже простий – зв'язати невеличкий плід, аби міг держати двоє людей і в темну ніч, ховаючись від козаків, переплести у плавні. А там уже безпечно – коли б не стало прихованого тут матеріалу, можна роздобути на березі річки, аби обережно. І одинокий яким подав Остапові жмут мотуза та паляницю, попрощався і зник у імлі. Соломій дуже сподобався, якимів план. Вона мала охоту зараз таки в'язати плід. По світі воскової свічки, що вони роздобули у млині. Вони взялися до роботи і так захопилися, що забули про втому та сон. Та матеріалу було недоволі для плоту, і треба було откласти роботу. Другої дни Остап опустився на розвідку. Показалося, що їхній схованок був макітрі, але доволі було злізти на гору, як саме тут, мало не під ногами,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 і навіть цілі верби з корінням викинуті на берег повінню, над плавнями чорними пасмами повз дим. Тільки вночі Остап з Соломією зважились податися на берег. Вилазячи з Макітри на гору, вони побачили червоне крайнебо, наче сходив місяць. «Що за мара?» – обізвався Остап, – «адже тепер не місячні ночі». Та Соломія, що встигла вже злісти, раптом отхилилась, мало не скрикнула. А дивись, дивись! Остаб глянув і остовпів. Перед ним на край небі стояли високі вогняні гори. Та ні, вони не стояли. Вони рушались, як живі, хитались, тремтіли, осідали в одному місці виростали в другому. Вони тихо жевріли, як купа іскристого золота, або вибухали червоним снопом полум'я. Відтак знесилювались в'яли і гнулись од вітру, і знову росли, знову палали. Коли одна з них падала, друга підхоплювала її, здіймалась до гори і бистро ламала лінію блискучих визубнів. Одних зіймалась на небі хмара і падала вкупі з далеким небом. То горіли плавні, з жахом дивлялись Остап Соломією у цю картину. Ні, не до нас іде, а вбік, за вітром, з легким серцем зітхнула нарешті Соломія. Здавалося, розбурхане море вогню кипіло, ревло, бризкало вогняною піною, Раз червоною, як грань, раз білою, як світло блискавки, і йшли сердитими хвилями на чорні, безборонні, плавні, що причаїлись і тремтіли у нічній пітьмі. Однак ніколи було любуватися. Оглядаючись і прислухаючись, вони зійшли на берег. Не було нікого. От світла внизу здавалося ще темніше. Сплавні, уставав туман. Вони знайшли, що їм було потрібне, і з великою обережністю, пам'ятаючи, що кожну хвилину може виткнути з-за виступу козак, потягли на гору оберемки вербового гілля. За півночі плід лежав готовий, аж просився на воду. Він був важкий, кострубатий, і його треба було нести так, щоб не ослаб мотуз. Остап і Соломія криктали, зупинялись, спочивали, обливались потом і знов тягли його нагору. Навколо ні душечки, ні їм таки везло нині. Туман стояв густий, мов кисіль. До світла було далеко, а кордонна сторожа або поснула, або вигинула. «За ким сонце зійде, ого, де ми будемо?» – радісно шептав Остап.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 і тоді скочив. Плід захитався і пропустив воду. Прутка течія крутнула ним і понесла вниз. Остап попирався без трині з усієї сили, Але його кіл мало що помагав. Плід несло серединої річки. Якийсь час пливли вони в тумані, Поміж берегами, одірвані від землі й безпомічні. На превелику силу вдалося врешті вибитися зі стрижня, та наблизитися до берега. Але й тут вода зносила плід, і нелегко було пристати до берега. Остапові пощастило, однак, зачепитись якось за прибережну вербу. Соломія вхопила за гілячки, Остап придержав плід, і обоє вискочили на берег, втомлені і мокрі. Вода зараз підхопила плід, Поволі обернула його і понесла вниз, укупі з харчами, забутими на плоту. Та це була дурниця. Вони були за кордоном. Дивне почуття обхопило стапові груди. Замість радості сильне обурення стрипенуло його істоту. В один момент відчув він усі кривди і знущання, які зазнав у покинутому краї,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 Бахнув на осліп з рушниці. «Ой!» – скрикнув Остап, вхопив за груди захитався. «Нічого! Коли не влучив, тікай з Богом!» Добродушно промовив козак і ступою подав здалі. «Що тобі?» – прискочила Соломія до Остапа і піддержала його. Вона вся похолола і тремтіла від жаху.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 Вона вскочила у комиші і бігла прудко, наскільки позволяв це остап та густий очерет. Тряский ґрунт плавнів вигинався під нею, як на пружинах. Ноги грузли часом по коліна в смоковині, Супкий комиш ламався, тріщав та бив її по лицю, плутався під ногами. А вона бігла все вперед, понята жахом нічого не помічаючи, бажаючи тільки забігти, як мога далі, укритися від наглої смерті. Остап несвідомо віддався їй. Він біг за нею, хоч з кожним віддухом і рухом, кололо йому в грудях, і нападали часом лосі, а з-під руки, якою він затуляв рану, сікало ще тепле мокре. Аби лиш перебігти оце місце,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 на силу вимовив Остап. «Тебе зранено, де?» скрикнула Соломія, опускаючись перед ним на коліна і намагаючись розглянути рану. Але було темно, як у льоху. Не видно було навіть комеша, що стирчав густо, мовжито на ниві кругних. «Де тебе зранено?» «О, отут, під серцем!» Соломія провела рукою по його грудях і намацала мокру й липку сорочку. Остап сикнув від того дотику. В голові в Соломії розвиднілось. Жах їх щез без сліду. Вона знала, що робити. Обережно розщибнула йому сорочку і відкрила груди. Сього було мало. Вона роздерла пазуху, одліпила скривавлену сорочку потім очматувала довгий пас своєї підтички і з помічі Остапа тісно зав'язала йому рану. «Води!» – попрохав поранений. «Води!» – це легко було сказати. У цій пітьмі, у цій чорній невідомій пустині, де доволі було зробити кілька ступнів, щоб заблудитись, трудно було шукати воду. Серце Соломії – Рвала та просьба Остапова, а голова шукала способу. Ба, адже вони на воді, про це свідчить трясовина, що вгинається під ногами. Соломія спробувала викопати рукою ямку і справді докопалась до води. Була це густа, гнила й тягуча рідина з противним запахом шувару. Соломія зачерпнула її у пригорщі і подала Остапові. Той змочив уста, але пити її не міг. Соломія змочила йому чоло, скинула з себе верхню одежину і підмостила йому під голову. Про те, щоб пускатись дорогу у таку пітьму, в невідомій стороні не було й гадки. Треба було дочекатися світу. Остап лежав на очереті і почувався слабленим. В грудях у нього хрипіло, і було боляче дихати. Не то сон, не то забуття склепляло повіки. «Ти тут, Соломіє?» – питав він і дрімав далі. «Тут, тут, ось де!» Серце нило в Соломії, от жалю й тривоги. Їй легше було б, коли б куля потрапила в неї. Та ще коли б вона хоч могла бачити його рану, його обличчя, їй, здається, не так би важко було. А то ця пітьма, цей чорний клятий морок. Він оточав її з усіх сторін, слався перед очима, висів над головою, заповзав під шкуру, виповняв її всю та гнітив серце. Надаремне витріщала вона очі. Вона не могла навіть одрізнити пальців на власній руці. Він жив той морок, рухався, дихав, шептавшись тисячними устами, безперестанно, уперто, з посвистом, як беззуба баба. Соломія сиділа, перестрашена, та прислухалася, про що шепче морок. «Шу-шу-шу!» – -шу -шу", починав він іздалека. «Шу-шу-шу!» – -шу", тут, коло неї. Шу-шу-шу, все разом. А пощо було клясти, шу-шу. А тепер море побачиш, умре, шу-шу-шу. Соломії ставало моторошно. Брешеш, брешеш, брешеш, хотіла вона кинути в лице злому морокові. Він мій, він буде жити. Його не дуже поранено. Адже він скільки пробіг. Але море куперто шубів своє. Він умре, шу-шу-шу, він умре, шу-шу-шу. І немов в відповідь йому важко дихав Остап, Тихо постонуючи крізь сон. Соломія затулила вуха і заплющила очі. Ця пітьма більш знайома,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 вона не дасть йому загинути. От коли б лише світало уже, коли б світало. Утома взяла своє. Соломія навсидячки задрімала. Коли вона прокинулась, сіре світло падало з хмарного неба. Туман не плутався в комишах і поволі зіймався до гори. Плавні, не мов, курились».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 Поміж очеретяною кунею, що тихо гойдалася вгорі, виднівся клапоть сірих олив'яних хмар. За високого та густого, як щітка комишу, не можна було нічого розібрати. «Звідки вітер?» – допитувався Остап. Але й це нелегко було зміркувати. В плавнях було тихо, як у лісі. Лиш горою шелестіла куня раз в той бік схиляючись, раз в інший. Остапові здавалося, що вони мусять держатися правої руки. Соломє ж навпаки доводила, що їм слід іти ліворуч проти вітру, бо, здається, направо не ця комиш. Соломєї неперечення дратувало пораненого, і вона змусила згодитися з ним. Вони рушили в дорогу.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 а проте їм доводилося часто зупинятися, бо слабий утомлювався і потребував спочинку. Та вони знов виліклись, одинокі, загублені, серед безбережного моря очерету, що маєв над ними пухнатими китицями та наводив сум одноманітним шелестінням. Вони йшли так довго, не відаючи пори дня,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 що купами лежали на купинах або ліниво пересувались поміж очеретом. Раз з ним почувся згори шум, одмінний від шуму плавнів, і вони поміркувались, що то пролетіло над ними стадо якихось птахів, може, диких гусей. Здавалось, плавням нема кінця краю, навкруги усе те саме і те саме, немов вони стояли на місці. Справа розпочинала бути поганою. Остап знемігся і зовсім розхворівся. Його палила гарячка. Соломія поклала його край зерця і задумалась. Адже вони могли пропасти отут, без людської помочі, без харчів, посуваючись так поволі. Голод уже й так сав під грудьми. Видно, вони заблудилися, і тепер плутається у плавнях. І хто зна, як довго ще можуть блукати у цій глушині. Чи не краще б лишити тут Остапа? Вона ж йому однаково нічим не годна допомогти, Та самій метнутися і пошукати виходу. Так було б певніше і скоріше. Примости мене коло озерця, аби я міг воду дістати. А сама йди, розглянь. Угоджувався Остап. «Ти, певне, зголоднів? Їсти хочеш?» «Ні, не хочеться. Тільки пити!» Соломія нагнула комиш і зробила хворому ложе. Не зводячись, він міг зачерпнути пригоршною воду. «Отак добре буде!» Соломія озирнулась і стала міркувати. Вона піде проти вітру, здається,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 Пролазила поміж жовтими стінами. Посковзнувшись, Соломія вскочила вище колін у холодну тванюку. Під ногами була безодня, та, на щастя, вона вхопила закущу черету і вилізла. Вона роззулася, повиливала щобіт воду і пішла далі. Крізь комиші блащали подекуди озерця. Водяний мак, вигідно спочивав на них круглим листом, висував з води зелені збаночки. Соломія зупинилась на мить, щоб подивитись здалеку, як дикий гусак старанно укладав пірячку на голові самички, а вона мліла, плямкала дзьобом і розправляла крила. Гадюка часом перепливала єрик хвилястими рухами,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 Соломія йшла, як на дні моря, а вгорі над головою шуміла куня, мов котила кудись руді й каламутні хвилі. Соломія міркувала, що коли брати у ліву руку, плавні мусять швидко скінчитися, бо в той бік вони простяглись недалеко, аби йти проти вітру. Раптом Соломія зупинилась і мало не зомліла, От страшної думки. Їй прийшло до голови, що вона може не знайти Остапа, бо нічим не значила своєї дороги. Треба було ламати комиш або що. Треба зараз вертатись, поки вона далеко не дійшла і не забула дороги. Серце її неспокійно калатало, коли вона бігла назад, ошукуючи свої сліди. Вона не мала часу на обережність,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 Дуже відхилилась ліворуч. Вона взяла трохи у праву руку і несподівано наскочила, наче мале довгасте озерце. Тут вона не була. Це вона твердо пам'ятала. Вона змусила вернутися трохи назад, щоб обійти перешкоду. Тепер Соломія вагалась, в якому напрямку йти. Найкраще керуватись вітром. Треба, щоб він тепер дув у спину,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 Новий приплив енергії, шалена відвага, поняли її волю, і вона кинулась вперед, розхиляючи, ламаючи очеред, сліпою за пораненого оленя. От часу до часу вона кликала Остапа. Відповіді не було. Вона почала кричати на всю міць легких, в надії, що, коли не Остап, то хтось інший почує її. Не могло ж бути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 і почала трощитись з лістю, з озвіренням, як свого ворога. Вона рвала його, ламала, крутила і била ногами, А він згинався, упирався, розщіплювався вгорі китицями, Ранив її руки, і тільки корінням тремтів, немов відскритого скритого реготу Соломія знесилилась і впала. Їй стало душно.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 виглядає із очеретів. Їй жаль стало молодого, змарнованого життя, і вона заплакала. Тим часом короткий осінній день газ, і сплавнів вставала ніч. Спочатку морок поліз з-поміж очеретів, а за ним дихнули озерця і купини білим туманом. Ставало вогко й холодно.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 і з ними обшукає плавні та знайде Остапа. Коли б лише пережити ніч? Чим більше темніло, тим вітер здавалось дущав, Принаймні очередь шумів так, що заглушав навіть думки. Нічого не було чути, тільки безперестанне, Одноманітне нічне шу-шу-шу, шу-шу-шу. Правда, часом вона помічала, що низом Поміж комишами щось проскакувало, а шамкий сухий лист очерету тоді тріщав. Птахи були неспокійні, метушилися, билися крилами поміж очеретом і підіймали галас, мов перед бурею. Соломія сиділа так, аж поки не заснула. Вона не знала, як і коли це сталося. Втома і шум комишу приспали її.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 на ході Соломія висмикувала стебло або корінь водоросла і жувала противну з болотним духом рослину. Чим далі йшла, тим більше дивувалась, що сьогодні попадалося їй так багато живих істот. Тричі вона помітила крізь комиші сірий вовчий хребет, раз лисиця майнула коло неї хвостом, а то здалеку чулося немов кабаня чи рохкання.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 Вона зібрала усю свою енергію, всю силу волю, всю міць тіла і йшла уперто і завзято з вірою, що її широкі-високі груди зламають усі перешкоди. Однак краю плавням не було. Комиши, озерця, єрики. І знов комиши, і знов вода, і знов той самий гук, розміреного однотонного прибою морської хвилі. Надвечір їй почувся дим, і вона зраділа, значить, близько люди, та чим далі вона йшла, і чим більш смеркалось, тим більше дим ставав помітним. Птахи сильніше непокоїлись, в повітрі ставало тепліше, те тепло йшло ззаду і з боків, немов от печі.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 Наче звір велит, трощить щось, Жвакує і важко сопить. Це ж видима смерть, здоганяє її. Тут нема вже порятунку, Ніхто ніщо нічого не поможе. Несказанний жах обняв Соломію З криком «Ох, Боже мій, ох, Боже!» Вона шарпнула з останніх сил І на осліп кинулась в очерети, слідом за гадюками, звіриною усім живим, що, рятуючись от наглої смерті, мчало в перестраху перед наступаючими буринами вогняного моря. А воно йшло, воно котилося за ними невпинними, непереможними веселими хвилями, з золотом розсипалось по плавнях, жерло очерет, випивало воду, підпалювало небо.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 Йому все щось верзлось, і в маячні він кликав дідуся. Дідусь приходив. Тихо й непомітно вилазав він з комишів і ставав перед остапом, згорнувши руки. Тебе зранено, синку, чи не з ляхами бився? Ні, дідусю, то мене москаль встрелив, як я кордон переходив. А де ж твої братчики...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 Рибальством житиму, все ж краще на волі, ніж під паном. Там ще лишились наші люди, дідусю, під турком. Остап вів бесіду з дідусем, і дідусь потішав його, давав ради, розказував про колишнє про те, що діється у селі тепер. Як тільки Остап розплющив очі, дідусь ховавсь у комиші але доволі було заплющити їх, як дідусь знов з'являвся і слухав пригоди Остапові або оповідав про себе. Надвечір Остап почав турбуватися. Де ділася Соломія, що її нема досі? Чому вона не приходить? Адже вона знає, що йому трудно і поворухнутися, що він не годен сам видобутися з цих нетрів. А може...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 «Ти, Соломіє?» – поспитав він і відкрив очі. «Чи вона жартує, що перекинулася собакою?» – подумав він і трохи опритомнів. Проти нього стояв не пес, а вовк, великий, сірий, забовтаний, з гарячими і голодними очима. Він насторожив вуха і простяг до остапа морду, міркуючи –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 і трошки присунувся до Остапа. Остап зачерпнув приошної води і бризнув на вовка. Бризки долетіли до його морди, кілька з них впало на неї. Вовк вискалив зуби і осів на задні лапи, але не отходив. Остап знову покропив його водою. Вовк класнув зубами і блимнув очима. Він був невдоволений. Посидівши трохи і не зводячи очей з Остапа, він раптом витяг шию, подав вперед і так жалібно завив, що Остапові аж мороз пішов за шкуру. Вив він довго на кілька нот із великим смаком, заплющеним очима. Врешті замовк, посидів трохи і наблизивсь до Остапа. Єдиним оружям Остаповим була вода, і він от час до часу обливав нею вовка, не допускаючи до себе. Вовк решті скучив. Він кілька раз сердито, за пеклістю клацнув на Остапа зубами, крутнувся і щез у комешах. По цих отвідинах Остап почав думати про смерть. Прийшла пора вмирати, чи живого, чи мертвого, а таки з'їсть вовк, або сточать хробаки у цих нетрях, чи неоднаково. Остаповий задавсько ти горошок. Хіба я боюся смерті, чув він його цапиний голос, зроду, з віку, пошли, господи, хоч зараз, раз змирати, не двічі, умер і край».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 Вона така добра, так кохала його. Вона пішла за ним у далеку дорогу, не пожаловала кіз своїх задля нього. Вона доглядала його, як рідна мати, була вірна, як товариш. І саме тепер, коли вони здобули собі волю і мали в щасті радості почати нове життя, приходить погибель, і як щенят у рідці топить їх обох. Топить, топить, топить, співають йому відхідну комиші з правого боку. Погибель, гибель, гибель, підхоплює ліве крило. Остап лежить довго, без кінця. Осінній день по поволі, сіре небо цідить, бліде світло. Остапові нудно. Він має таке враження, наче чекає перевозу. Ось-ось має переправитись, ось-ось переправиться. І не може, щось не пускає. Тихо будьте, люди, не хапайтеся, шепоче її до всій. І палають в небі вогні, вогні палають, розростаються. Одних іде тепло і загріває Остапа, розпалює йому кров. Гаряча хвиля б'є до серця, в голові. Прояснюється, він не хоче вмирати, він хоче жити, світ такий красний. Остав ще молодий, він не жив ще, не зазнав усього. Йому ще хочеться глянути на сонце, побачити світ Божий, людей, обняти Соломію. Він ще живий, він не лежатиме тут колодою, не ждатиме, як прийде смерть.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 Він спочиває, обліває часом, прокидається і знов повзе над дні комишового моря. До серця б'є гаряча хвиля, дика, непереможна згага життя, палить всередині, сповняє усю його істоту. Раптом він чує над собою: "Остапе, остапе, це ти, живий?"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 того шляху, яким селяни над Дунайських сіл їздять у галац, ховався серед кубки верб та поміж очеретами циганський виселок. Він складався всього-навсього з трьох халупок, властиво курників низеньких, кривих, зліплених з глини, як ластівчані гнізда. У двох із них, очевидячки, ніхто не жив, бо вікна були повидирані, Комишеві стріхи обсипались, і кінці лад стирчали з них, як ребра кістяка. Тільки в одній ліплянці світились два віконця, і вився димок з вербового димаря. Там жила одинока в виселку циганська сім'я. Найбільше місця в Халупці займала піч з великим малином землі коменом. Припічок був так низенько, що вогонь горів сливе на землі. Сива розтріпана циганка гріла коло вогню свої лахмани, підкладала вогоню черету і курила з короткої люльки. На лаві вигідній і мальовничій позі розкинувся молодий циган. Його чорні кучері вилазили крізь подертий бриль, а блискучі очі і веселе подзьобане віспою бородате обличчя осміхалося до молодиці, що зігнута, силкувалась сягти з ноги свого чоловіка чобіт. Її струнка фігура зігнулася однапруге, як тугий лук, а фантастичний синій плащ і червона спідниця не могли скрити міцних форм молодого тіла. На порозі стояв старий високий циган,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 Бліда, простоволоса, в подертій заболоченій одежі і намагала щось вимовити. Її вустави рушились, та голос не добувався. Все її мучило, і вона говорила очима, червоними, наляканими, страшними. Врешті їй удалося прохрепіти. «Люди, добрі, рятуйте, рятуйте! Остап лежить там, недалеко. Ходім, рятуйте!» Цигани нічого не розуміли. «Цо десь душа?» – спитав старий циган. Соломія, однак, не слухала його. Вона зверталась до раду, хапала за плащ циганку, благала старого. Вона стогнала і тягла їх за собою. Цигани не хапалися, вони радились, сперечались, кричали. Врешті зважились. Соломія це помітила. Вона охопила за руку циганку, наче боялась втратити її, і побігла в той бік, де горіли плавні. Цигани ледве встигали за нею. Перейшовши дорогу, вона подалась вздовж плавнів. «Кайжа!» «Куди йдеш?» – тривожно кричав на Соломію. Але вона не відповідала та все бігла наперед. Врешті зупинилась, нагнулась до землі і промовила. «Остапе!» відповіді не було. Цигани теж нагнулися, придивляючись. Лежав якийсь чоловік. Старий циган викресав огню, запалив очеретину і наблизив її до стапового обличчя. Очі Остапа були заплющені, а на білому виду виразно зачорніли молоді уста і густі брови. «Саншукар гарний!» шипнула молода циганка, нагинаючись над остапом. Ця похвала, видимо, роздратувала раду, бо він гримнув на жінку горловим диким голосом і отрутиво до стапа. «Люди добрі!» – благала Соломія, стоячи на колінах. «Змилуйтеся, прийміть нас до хати. Ви ж бачите, пропадаємо. Чоловіка мого прострелено, він ледве живий». Мало не загинули ми в плавнях, я вам одячу, я вам одроблю, візьміть все, що маю, все, та не кидайте нас, ось, нате. І з цими словами Соломія зірвала шиї торбину і висипала з неї на руку старому циганові кілька срібних монет. Старий побрязкав грошима на долоні, підкинув їх і сховав у кишеню міжто добре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 мов на груди сина, коли вона обмивала та перев'язувала йому рану. Напоїний незабаром зіллям, з перев'язаною раною, зогрітий теплом, Остап розплющив очі. Це так радувало стару циганку, що вона забелькотала щось жваво, сильно чадила з люльки і радісно потріпала соломію по плечах. Стара циганка взяла Остапа під свою опіку. Вона ходила коло нього, варила йому зілля, обдивлялась рану, поїла козячим молоком, особливо коли гіца та раду виходили з дому. Молода Маріуця при мужчинах не звертала уваги на Остапа, бо навіть показувала, що їй сердить уся ця історія. Вона часто викрикувала щось лихе різким –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 та старій матері ходити коло Остапа. Вона укривала його найтеплішими своїх лахманів, одгортала волосся з чола, одганяла осінніх мух. І все це робила так охоче, з такими жвавими та гарними рухами, що здавалося нучкою рослиною на вітрі. Зиркаючи своїми чорними, блискучими очима то на Остапа, то на Соломію, вона питала в Соломії, «Мануш, Мануш, чоловік, чоловік». І коли Соломія, не розуміючи, чого та хоче, кивала наугад головою, вона допитувалась, «Сарбушос, як звуть?» Часом через Остапа циганки опізнялися з мандрівкою на жебри. Щоранку вони запрягали в свою двоколесу-гарбу маленьку худою обрізлу шкапину, Забирали з собою полотняні сакви і залазили в збиту в старих дощок древ'яну скриню, що служила замість васага у гарбі.